Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, a rasulillah. Evo nas blizu polovini Kur'ana 14. džuzi. Jo ono što je za vas ovde dobro, jeste da je to 15 minuta otprilike ovo govorenje, tako da se ono ne, ne mučite, hoće li pot ili 45 minuta ili sahat pričat, ali je korisno da se opominimo ovako u, u Ramazanu sa ovim, evo danas, džuzom, e, sa surom Nahal i surom Hijjr. A početku, suri Hijjr, imamo Elif Lam Ri, Elif Lam Ra. Tilka Aya, tolki tabeva, Kur'an i Mubin, to su, kaže jasne, ajte, knjige i otvoreni Kur'an. Allah naziva Kur'anom otvorenom knjigu. Jedan je se bavio tamo u, u, u Italiji, Naslednim pravom i napisao knjigu 800 stranica, to je velika knjiga debela, o nasleđivanju, pravu nasleđivanja. Jedan mu s njima rekne na engleskom, znali se, sporazumiti dobro, kaže što se toliko patio, Allah je u Koranu, kaže, u dvije rečenice, kaže, svo nasledstvo rješio, svo nasledstvo. Kaže, kako, i ono po, po, citirajte. Kaže, primio je islam, tek je vidio koliko je kurian, baš otvorena knjiga. Univerzalna knjiga sa 2 ajeta nasljedno pravo rešeno. A inače, sa šesto ajeta u Kur'anu se rešavaju svi međuruski problemi. Znači, sav zakon, kur'anski zakon sa šesto ajeta. Šta je šesto tačak? Uzmite rimsko pravo, po pa ljudi uči na pravu, po noći bubovi, po smuštu, to je ludnica, koliko se to pravo mora učiti. Evo, sa šesto ajeta zakona, Allah je rješio, sve, sve sve propise. Zato je rečenova Kur'anin, Mubin, otvoreni Kur'an. Knjiga je knj... Kur'an koja se čita. Rubama je vedu ledine keferu u laukanu muslimin i zažalit će kjafiri toga dana što nisu bili muslimani. Kada dođu u džehennem i muslimani. I onda će reći kjafiri, četovom džabu ste klanjali postelevona, evo nas, zajedno u džehennemu. Kjafiri će se izigravati kao što će se na Dunjalku izigravali. I onda će Allah kazat, izlaste iz džehennema ko bude zehru i imu. Ko jednomu životu bude rekao, lajla hilala, kaže, izaći iz džehennema. I onda kako ćemo mi suditi nekoga vječnim džehennemom, ovim onim, kad će iz izaći ko bude zehru i imu. I to je radosna vijest da kogod bude musliman, kogod prizna Allah'a on je dženetlija ko Bog da. Znači, to je rado. jel, jel je radosna vijest. Jer je, jednom, Ali Isl. rekao, dolaze meni udu. Ko jednom izgovori, la ilah iskreno kar je učio džene, pa kao će li ovog ovog narodu, pita Abdullah ibn Mesud, pa kaže, alaih salam, nemoj, kaže, oslonit će se sam na to. Pa je opet ovaj ja asab presnuti, reku, kaže, pa moram reč šta je Pingember kazao. Ovo je radosna vijeska, god je blago nama muslimanova, kad mi vjerujemo jednog Allah i kad smo sljedbenici, umete Muhammed, alaih salama. Znači, zehra imana, Tron imana ko bude, izače iz dženema. Dalje. E, Ode se spominje e, nebesa i ukras nebesa. Velika džalna fisa majbu ruđa i mi smo ukrasili nebo zvijezdama. Mi bi se ovako mogli pitati šta će ne gore zvijezde? Što je Bog stvorio zvijezde? Je da rekli bi što? Ima od nja koristi na zemlji. Pa imaju tri koristi. One su zinet, ukras nebesa. Jel da fin izgleda zvijezdeno nebo? Jel da baš ono što bi rekao Kant, Emanuel Kant, ne mogu se načuditi zvijezdenom nebo iznad, nam, iznad nas i moralnom moralnom u unama. To su dvije čudne stvari. Nebo iznad nas i ovaj moralni zakon unama no Kad ti nešto uradiš pa ti krivo što si uradio, a niko te nije vidio. A griža te stavi s temući. A šta je to u tebi? Što ti te, to nije svejedno? Eto, to je to što je ono skonto da ima Bog. Pa i ovaj, zvijezde su za ukras, zbog čega su još stvorene zvijezde. Putokaz jeste orijentir i da gađaju šeitane. Džine koji prisluškuju sudbinu. Jeste vidili ono kad ovako ide pa pogodi? Ono, Allah gađa šeitane. Pa neki pogodi, neki ne pogodi, neki pobignu. Ali to je sudbina da neki ne pobignu. I evo sad ću vam reći nešto živo, istim, šta oni prisluškuju? To je čudo Bože šta, mogu da, šta mora da se pogodi? Evo sam, skoro sam u Dericu, da reku uže ovo mi ispričaj. Devet, e, u, u, za vreme sad ovog rata, 94. kad su bili na Vlašiću gore peti, dođe djevojka kaže, noko djevojka. Kaže, ko je ovde glavni među vama? Pokazuješ na mene kad ja kad nešto kaže. Umene prije nekoliko dana ušlo umene nešto. A šta je mogla ući u nju? Šta? A reče, šta je ušlo u nju? Pa džini, šta će drugo ući? I ona kaže, mogu li ja, ja ja bih voljela da stoga Evo ti kada je kaseta, da slušaj, kada mu, deris, ja to ne radim, ne ličim. To je ruke. Dođe nakon dva, tri dana ponovno djevojka i kaže ništa ju nije pomoglo. To kaseta i sistemi. Kaže, u utarak, ona meni sad unaprijed govori, u utarak ćete imati akciju. pa sad, džin da će se akcija već zakazana. I govori pet poginuli, četrnes ranjeni, jednog nešta moći izvućiti. Pa ćete ga kasnije razmijenuti. Ma de karebi, šta ne mogu mi ti ništa unaprijed govoriti? I kaže Allahu Emrile, sve je bilo kako je rekla. Muderis priča, nisam te više djevojke vidio. Sad se ovde, drugo je kad ti dođeš gataru, pa ti kaže imaš toliko djece i sihiri su tude, to je već bilo. Ali ona govori još što nije desilo sve bilo onako. I čak s kim ćemo se razmijenuti? Čuda Božijeg Subhanava. Ja sjećam da je Fuador Ahmeti Našin Doriću rekao, jedan što je gledao, rekao mu tačno koliko ću reživiti. Ovo ne bi sad ulazilo tu, u taj gajb, samo da znate da njih Allah gađa i da oni sluš prisluškuju. Jer Allah kaže da prisluškuju. Sudbinu slušaju šta meleki govori i onda oni ufati nešto. I doli sadđu da prenose ovima ako s njima ima kontakt. Tu je tu je ta logika, to je ta filozofija. Da ne bi sad mislili kako zna, evo, Kako kakova djevojka znala, čak se žela toga da kutaši. Jedan men, tamo, samo kad sam bio na zapadu, sad i njega usno dižu. Njemu se do što ko su rekli, pogodilo mu se. Kare, ja 20 godina imam istinite snove. I mene je bilo pošao k'o pođe, imeni šta pričat. Što je rekao mu, Denis, biješ tamo, a nemoj, moraš imeni šta kazat. Pa, da Bog, sad će mu, moraš početnout da ti našubha. Jest, nije, vako, enako. Kare, mene Džibrijl uzdiži. Džibrijl ga melek uzdiže, Uzdigo me iznad toga i toga grada. To vidim potopljeno. Kare, ja sam čekam kad će se potopiti. Jer me sam dosad sad nije. Al kad mi je rekao da je, uopće <gledajte> da se nasmija telefon, ne, ne imenujem ništa, ne, ne rekao, niko je gradnik, koja država, ali kad je rekao da, da je Tito nije u, u Beogradu, nego da je u Visokom ukupanju. <gledajte> možda ga previše imaju. Je, ne znam, ja više. Ali čovjek je ubijeđen, da mu se obisnilo. I on, kako toga, on zna da se sa njim čudne stvari dešavaju, ali vidi kad mu se rekne bude tako. Jeste mi razumeli? Dugo je, sad moraš ti meni sad vikati nešto drugačije, ali kad bi ti to doživiti, ti se pitao, čaka, pa vidi, meni sve, sve sve onako kako mi rečeno u usnu. E, najednije se idemo dalje, da ne bi se zdržavilo. Znamo, evo i radi snimanja, jer svega, znači, šeitani to prisluškuju, i Allah i Gađa, i ovdje se govori ponovo o Iblisu, kad nije pao na sežu, pa ga Allah protiro svoje milosti, tada je cviliju i pretvoren je u drugi oblik. Znači, Iblis više nije u onom to. On je dobio ružni oblik, jer nije pao na seždu. Pa zato budete počašćeni što mi moramo činiti seždu. Ima melika koji ne mogu sežde činiti, koji su samo na kijamu. Ima melika koji su samo na ruku, a ima i koji su na sežde. Makamu malum, fiksirana pozicija melika. A ti kad klanjaš, zauzmaš sve pozicije, i kijam, i ruku, i seždu. I reci, hvala ti, jara kad ja mogu sve pozicije imati. Da te slavim i stojeći ka na nakijamu, na ruku i na sežnji i na sjedenju, na te šehudu. Zato je namaz ključ dženeta. Ništa ljepše nimo od namaza jer Boga slaviš u svim pozicijama. To bude počašeni sa namazom, a ne obavezom. Nego čast. Rekne, Jarebi, hvala ti kad mi dao nešto najljepše i treniram i razgovaram s tobom. Nije boljeg treninga nego kad ono, klanjaš. I 19 mišića radi sam kad stojiš. Znači, kad stojiš i treniraš još kad se sagneš ovako na ruku, pod vinklo, 100% da ti ono ispravljene, evo vidi u kamera, fatal, evo kako ja to mogu u 1953. godini, znači da te kolene, ne ovako da se grbiš, nego ovako, tada se kićma sva rastvori i podmaže, vidi koristi rukije, rukua, tako da kažem, rukua, a kad se na naseđi, sabraješ se, ne mereš manji biti, ko jeješ? Hvala, skvrči se, evo, skvrčivo sam se. Dobro. I onda je šeten još za cviliju kada se Mohamed a.s. rodio i kad je Allah objavio, bismilno sa Fatihom, šetene za cviliju. I svako cviljenje je od njega. Plakanje je uredno, plakanje je sunnet, lijepo je zaplakat. Oči se čiste suzama. Najbolja dezinfekcija očiju je kad plaćeš. Suza najbolje čisti oko. Ali cviljenje je od šetanja. Znate šta je cviljenje? Kada počneš tamo... koga šetan neće ovdje zavest, Allah govori u Kur'anu, koga ne mere zavest, muhlesin, nije pobožni, nego iskreni, iskreni iznutra. Kad ti proti sebe si iskren, e, nećete tada zavest. Najgore je kad čovjek sebe laže, Haj dobro što druge mašiš, možeš nešto da se pokažeš, da zaradiš. Ali je on kad ti neko rekne, joj ti fin, dobar, a znaš da ne valjaš. Pa nemoj se fura da furati, dobar šetan će te furati još više. Reci, ne valjam, jara bi daj da se popravljam. Jer on je da je dobar, pa ga jela To je problem kad ti sebi rekneš da si dobar. I zato on ne mere iskreni zavest. Onoga je deset godina pokušavao. Šetan je pokušavao jednog pobožnjaka deset godina, ali bio iskren. I nije ga mogo zavesti. I onda kad je video da mu ne mere ni jedan greh zavest, kada je, znaš šta je? Pa znaš li ti mene? Kažem, ovaj pobožnjak znao. Ti si iblis. Pretvorio mu se ljudski lik. 10 godina ga pomalo vrbovu, ali nije mogo. Pa kaže, znaš li da tebe 10 godina naveren ni na jedan grije navesti. Pa je, nema bolji od tebe na dunialu. Ti si najpobožniji, je, ne znaš što mene neka stvar radi kad sam sam. I opet ga nije zavelo. Tio ga sad u jer vidio da ga nevera navesti nagrije. Da mu sad rekne joj jesi dobar. kada e kaže ne znaš ti mene koliko ja nevaljo. E to je vjernik kad te nevera u furat, jer to je konačni udarac šejtana. Jeste kad se ti dobro ono prođeš grija i onda ti on šejta rekne joj pa bolji od tebe. Eto te odmas njegov, brate. Odmah si glisao, brat, kad se pojavi, ko je bolji od mene? Eto, ti si šeitano, odmah. Jer i oni je rekao, ko je bolji od mene? Ili ja sam bolji od E ne, ja, ko ti? Kad ona je onom došla na vrata i kucu, kare, ko je? Kaže, ja. On neću, kaže, da vam otvorim. I ovaj kontor što mi jara ne otvori? I onda je konto nismo mi, kare, dobro, ja nam ponovo došla u pokucu, kare, ko je? Kare, ti? Dobro si, kaže, otvaram sebi, naš. Ha, <laughs> Hoće reč nema ja, šta ti ja? Je, je ima Allah je, je ja. Ono jedno ja. Kad ti vičeš ja onda ne mereš previše sebe stavljaš u poziciju. To ti je da prepreka do Boga. E. Eh, Nebi ibadi anni na gafurur rahim. Kaže Allah obavijesti moje robave da sam ja milostiv. Vidi kako Allah kaže: "Nebi obavijesti, reci mojim robovima da sam ja onaj koji mnogo prašta." Jednom ali selam naišao pored haba pa se smijao. Ka šta se smijete? Kako se smijete smijeti? Pa ga je Allah okorio, kad idi, idi im se izvini reci da se nadaju mojoj milosti. Nemoj strašiti moje robove. Jer Allah je u Kur'anu spomenuo, vidite, Kur'an je matematika, živa matematika, a sve je matematika. Čita sve, mir je u matemaciji i geometriji. U Kur'anu, da ne spominjemo tamo 365 dana, se spominje dan u Kur'anu. Tačno, Jeumun se spominje 365 puta koliko ima Doana ugodin tolko se spominje Djehum a šehr je mesec se spomine 12 puta zamisli da je islam da je otom je škontu kako će koju reč kazat pa se milost Allaha spominje 250 puta a kazna tačno 125 puta šta to znači da je Allah duplo više milosti pitaj ovi matematiki 250 125 duplo više puta Allah spominje svoju milost nego kazn aza Kur'an je tajna otklikot, i sa muzičkog aspekta kad Kur'an posmazaš kako se rimuje, kako on muzikalno zvuči, stilistika njegova, šta god, s kojeg god skrane Kur'an pogledaš, moraš se diviti i da se ne presne da umriješ, diviš se Allahovom govoru. Eh, I obažava Jehova sve dok ti ne dođe jasan jasno objašnjenje. Jekin, znate šta je Jekin? Kada je čvrst, rabu, Jekin dajemo, Jekin je obećanje, spoznaja. Pa, Jekin je kinje smrt. Najveća istina i najraspoznavanje, kako bi rekli, jeste istina, jeste kad umiriš. Onda vidiš pravu istinu. Onda tek shvatiš što si živio, ali ne popravno. Ja sam pitam ovih ovako što nisi baš bilo u Suri, kad umiru, reko dali tada se kaju, šta li misli, da li su svjesni svog dunjaličkog života, oda im život, prošao, nije ušto... Valja Allah se vrati, šta se ponio, da zna da je umruo, kako mu sad vrijeme prolazi, je tako ono što mislim o tim ljudima, kad umru rekao su svjesni da su umrli. Evo mi, ko da smo imi svjesni da živimo. <laughs> Jer ona je kaže, alay salam, ljudi, ili predaja Alina, ljudi spavaju, kad umru, probudi se. Znači, ljudi nisu ni svjesni da, da, da su upspavani, da nisu, nisu uopšte probudu da vidi realno život. E, da ja, ja negdje se zadržim više nek što treba, a pa, ta, valjda tako Allah hoće. Kaže, Allah je svakom odredio rok. Da nije roka a kaže, sve bi živo pomrlo. Allah bi, kad bi nas odma kaže, ne, ovo, ne bi ništa ostalo na zemlji. Zato ima rok. Kaže, što ga Allah ne smakne sa zemlje? Pa ima rok mu Allah dao. Već je Allah odredio rok svima, ovim ratnim zločinicima, i drogerima, i pljanama, i preobožnjacima, svima ima rok. I kad on iz, izađu mu taj rok, nema više. đaba doktori, džaba vitamini, ma nema više. Ma ljudi gdje žive, neki treba uvrti odmah, ali nemrije. Znači, ima svak svoj rok i svoju ulogu. Išto je režisir, kad odredi glavni junak ide do kraja, neki umiru prije. Tako Allah odredio svima nama u ovom filmu, koji se zove Dunjalog, imamo svoju ulogu i svoj rok. Sada je važno da smo... Ko je skonto, kakvama je uloga u ovom filmu dunjalučkom? Koju ti je Allah dao ulogu? Kakvu imaš funkciju? Pa da to odradiš kao režisir, ako nisi dobro odradio, ne valja, ne valja film. Evo ovdje imamo rok. I Allah spominje, ne moge ga požrivati, ti požrivio ne požrivio, bit će onako kako Allah odredio. Eh, evo ovako da vidimo, Allah ovdje spominje suru pčelu, proizvodi mlijek, med kao lijek svim ljudima, ne samo vjernicima, nego svim ljudima. I Kuran je uputa svim ljudima, a ne samo... Ovaj, muslimanima, znači Allah je poslu Muhammed A.S. kao milost svim svjetovima i ovdje se spominje mlijeko, čisto mlijeko ja razmišljam o kravi kao najvećoj fabrici, krava se samo najede onog sjena, trave, šta joj pomija doneseš i kako to Allah sve razabere tamo, baška što se očisti u mokraći, baška krv što sebe uzme vamo mlijeko, džubre i ona je sa svih strana fabrika i to korisna fabrika, čisto mlijeko Malo, malo, kad bi samo dodao trun, mokraće, ne kap, trun, smrdilo bi mlijeko, ne bi ga niko mogao piti. Ali Allah dao da tako čisto, kad je Allah kaže pijete čisto, leben mlijeko. Leben se spominje u Kur'anu. E, I onaj toriti, imaš i mjese od nje, imaš i kožu. Koja je tolje potak? I onda kaže što se zove sura krava. A med je lijek, kad je onaj liječio stomak, pa mu nije se stomak izliječio, pa mu šta ne lisa rekao? Laže je tvoj stomak, a med je lijek. E to što ti se nisi izličio, onda to nije nije u redu. I na kraju morat ćemo priskočiti. Pozivaj na put svoga gospodara sa lijepim riječima. Na najljepši način raspravljaj. Mudro, mudro. Evo ja sam da ga dva primjera. Ima i dosta. Kad meni ovako naleti nekad... Ja sam ovako poprilično grub, ali eto, potreniram ja sebe da budem fin. Ko kad momak s curom priča, pa on nježno priča. Ja sinuo sam u Sibnom selu, imalo gori bajzio u momcima, jer čovjek kad aškuje, momak s curom sa njom fino priča, a kad se oženi, više nema fine priče. Ljepše dijete djete priča s curom nek sa svojim otcom i jer kad otac zove ne, kaže, šta je, ono, baš nema tu ljepote, ne, djevoj sve, šta je, ono, sa fino, a kad je oženi, onda ona njegovo glasništvo više nema opet one ljepote. Pa govorim dva slučaja, jedan je Crnoj Gori, jedan ovdje u Bosni. Nekim ljudima koji stvarno nikad neklanjaju, ne idu, ne ni naleti, rekne joj je spin ono, lepota si, energija fina, pozitivno, djeluješ namene, fin si čovjek. Ja znam u Crnoj Gori, Allah mi, nikad čovjek mi ni došao u džamiju, ni došao na predavanje. Ta je odmah došao za mnom. Samo reci lijepo riječ, pošta tako košta, neš para da, samo fino pričaj. Jo uspećeš. I meni kad kažeš nešto Reci i ružnoj ženi da je fina, biće obačiti se fin, osjećati ne moram, misli da je fina. Ali biće joj drago, i se razumili? To je bez takva problemu. I, I čovjeku moram da ne bude samo ženi. Što su rekli, barabe kare se evapje se ženi avti. Ali tad ste bih čuli za u izreku. <laughs> to su barabe rekle onaj, e, ne znam ja od, odakle to. U sam, nije to hadis, nije hadis, ali ovdje govorim da širimo lijepe riječi. Jer kad ti čovjeku rekneš, evo, recimo, neko koda hoće, kaže, šta su to promaku? Šta su po Pa ubio si ga već. Pa vidimo mi da on poblidi, on ne govori, čovjeka, ubijaš ga, još još gori. Roći, ako mu nešto fino, ako nisi s kom tu ništa fino, znaš šutiti. Kad ko šutiš, neći se nikad pokajati. Pa da nam, hvala da, snage da pirićemo, lijepe, riječi se onim šala, ćeš ono zadovoljeno. na Hrana,